A ovdje imam pitanje. Ako muž, ako je muž osuđen na zatvornu kaznu od 20 godina, da li je dozvoljeno ženi da se uda? Da li dozvoljeno ženi da se uda nakon što je muž osuđen na 20 godina? A, ne može se žena udati dok je u bračnoj vezi. To tako. Što tamo jest? Što? Znači, žena dok je u bračnoj vezi ne može se udavati. Bez obzira to što je muž osuđen 20, 30, 50 godina, to nije bitno, ona je u bračnoj vezi i ona se ne može udati. Dakle znači, nema pravo. Međutim ona ima pravo da traži da traži rastavu braka. Znaš, ako je muž bio, ne znam, osudjen, ovaj e, nepravedno, osudjen, e, u stvari, pravedno, misl, u smislu pravedno, da da je on zaslužio da bude sankcionisan, ilu redu. Zaslužio je, znači, kaznu, pa su ga osudili na takav način i ona ne želi više za živi čovjekom koji, je, ne znam, koji krade, koji vara, koji nemoral čini, koji ubija i sl. tome, mora tražiti znači, rastavu braka. Pa da bude razvrgnuta bračna veza. I tek nakon toga, znači, može stupati u novu bračnu vezu a ne može u isto vrijeme uženiti dva udati za jednog i za drugog čovjeka to je zabranjeno to je haram bez razloga između učinjaoca tako pa nisi znači dvije bračne veze ne može znači spojiti u isto vrijeme nego do, znači, rastavi se od njega a ne može samu sebe rastaviti pa to čini ili kadija ako nema kadije kao u našim muslimanima onda to čini neko ko je opće u društvu i ko slovi kao nekakav autoritet jel tako u društvu koji čija riječ mogla biti tu mjerodavna, znači da je on rastavi i nakon toga da pa znači nije učinjena nepravda a iako bi on bio osuđen kao mazlum nekoga Srpa u zatoru sudio ga je tako je danas je to to je danas el tako ovaj, uh, moda hapšenja vjernika muslimana ovaj i pa i u našim geoprostrima to u zadnje vrijeme vidimo znači da je, da je to masavno krenulo znači ovaj uh, pa se boji da bi mogla biti nepokor odnosno da bi mogla biti iskušana zbog njegovog sostva ne može ona trpjeti 20 godina da je mužu zatvor Ima opet pravo tražiti, znači, rastavu braka i ne mora, znači, ovaj, ali ne može samu sebe razvesti. Ne može ona kazati, evo, danas više nije, nego je kad ja razvede, trpila pet godina i kad ja razvede, od tog dana kad je razveo, čeka, idet. Broji svoj, idet, i nakon toga se udaje za koga, jel, volja da se uda, ali uglavnom ona ne smije, znači, ne smije udavati se, znači, za dvojicu, jel, ljudi, ili muškaraca, istovremeno, jest. Znači, nije poslanik, sa Čovjek prosi na prosjedbu svoga brata. Došao Muhammed kod Fatime i oni vidjeli se, dogovorili se ili, eto, nekakvi izgledi, simptome, nekakve daju nekakve, znači, ovaj, signale da bi moglo biti nešto te braše veze i samo jedan put uleti tu Mustafa ko orao i se to On se tu predstavio tako kao ovaj novi, novi, ovaj mladoženja, nova ponuda, ljepša ponuda, bolja i tako da, a zna da je on to radio. Pa kako onda doći oženiti ženu od čovjeka? To je, znači, musibeti, to je haram bez imano sumnje.